Men är det inte en del av er religion att hata judar, svarta och andra färde? Sant, men om du älskar och vill försvara dem du älskar, din egna familj, din egna europeiska mänsklighet. Då kommer hat för dina fiender naturligt och oundvikligt. Kärlek och hat är två sidor av samma mynt. Bara en hycklare och en lögnare skulle gå ut i strid mot hans fiender förkunnades kärlek.